Mesa diretora, os colegas vereadores, as pessoas presentes no plenário na noite de hoje e todos aqueles que de uma forma ou de outra nos acompanham através dos meios de comunicação. Eu quero dividir com as pessoas que me escutam neste momento que no ano de 1979 eu iniciei os meus primeiros passos na vida como educadora. Eu comecei como catequista, como professora substituta na escola, na escola uh, no colégio Santa Terezinha, e de lá para cá, eu até o ano de 2012-2013, onde eu fui, eu busquei minha aposentadoria, eu trabalhei por quase 40 anos dando aula como professora. E sempre entendi que o fazer pedagógico em sala de aula, a docência, quem está à frente do aluno é o responsável por qualificar esta docência, por qualificar esta educação. Quando fui diretora de escola por 15 anos, entendi que a minha escola só teria uma educação de qualidade se eu tivesse cuidado com o professor, acolhimento com o professor, carinho com o professor, porque é ele que estará à frente dos 30, 35, 40 alunos, como falou a professora a vereadora Mônica. Nós temos que nos preocupar com este professor ou nós jamais teremos qualidade na educação. Quando, no passado distante, um governo resolveu achatar o plano de carreira e do terceiro para o quarto nível deixou um valor suprimido e não era vantajoso, Hoje nós estamos vendo do primeiro para o sexto nível uma diferença de menos de 200 reais. Isso significa tirar a motivação do professor para ir buscar qualificação, para buscar bancos escolares para estudar, porque estudar é muito caro. Eu ainda hoje sou acadêmica e sei o quanto é caro estudar. E nós precisamos dar motivação ao profissional da educação para que ele queira estar dentro de uma sala de aula, fazer bem e poder colaborar para a construção da cidadania do seu aluno. Só teremos uma, uma sociedade melhor no futuro se tivermos uma formação, uma educação bem elaborada, bem, bem conceituada, bem alicerçada, no cuidado com quem está na ponta, que é o professor. É com tristeza que eu vejo que os professores estão mais uma vez buscando direitos através de uma greve, mas é uma greve legítima, ela precisa existir, é preciso que o professor lute com as armas que tem, o governo ia mexer em algumas coisas da brigada, a brigada se posicionou, ele não mexeu. Vai mexer só no magistério. Mas então professor é utilizado por todos os políticos para fazer poesia. E é mentira o que se diz do professor. Professor é responsável por todos. Professor é o responsável pelo engenheiro, pelo médico, pelo cidadão que cuida de todos, pelo prefeito, pelo vereador, por todos. Mas isso é para poesia? Isso é uma falácia? Porque, na verdade, o professor é sempre escorraçado e sempre que se precisa descontar salário, se tirar salário, se tira do professor. Então é só falácia. A profissão mais linda é a base de todas as demais e o respeito por esta profissão, cadê? Então isso me, me deixa muito entristecida, porque eu sou professora há muitos anos e professora que sempre lidou diretamente com o aluno. Eu sempre trabalhei diretamente com o aluno. E até hoje, no meu voluntariado, eu ainda trabalho com um aluno, porque eu acho que é por aí que nós resolveremos o problema do futuro. Mas eu fico muito preocupada com a condução que o governo estadual está dando ao nosso professorado gaúcho. Isso me preocupa por demais. Quero também, rapidamente, dizer que Nós teremos na quinta-feira, vereador Luiz Felipe, sou muito agradecida pelo teu aceite de dar um testemunho na nossa reunião, um evento do nove Novembro Azul. Fui provocada por uma cidadã que me disse: a Câmara de Vereadores cuida também do Outubro Rosa. Vamos fazer algo pelo Novembro Azul? Então nós teremos um evento na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, com o palestrante Dr. Henrique Araújo Viana Trázil. É oncologista e virá falar, falar para conscientização e cuidado dos homens com a sua saúde. Convido os nossos colegas vereadores para estarem presentes. É um importante momento. Será uma roda de conversa e nós precisamos convencer as pessoas de que é possível vida após o câncer e homem precisa cuidar da saúde também. Cuidar da saúde também é coisa de homem e isso é importante que a gente tenha muito bem pautado e conversado nesta noite. A professora Silvana Meller fará uma, um, uma uma pequena parte na fala, falando um pouquinho sobre o problema vivido na família com seu filho. E o vereador Luiz Felipe Luz Lene, nosso vereador da casa, aceitou dar um depoimento, também fará uso da palavra na noite de quinta-feira, o que engrandece muito a casa, porque é um testemunho de alguém que viveu e pode alertar, aos homens da nossa comunidade. Agradeço muito a ti, vereador Luiz Felipe. Era o que eu tinha para a noite de hoje. Agradeço a todos e convido a comunidade para se fazer presente no nosso momento azul na quinta-feira às 19 horas iniciaremos para recepcionar e às 19:30 a comunidade. Vereador uh, nosso, aliás nosso <risos> secretário que está sempre presente aqui, Adelar, por favor. Claudinho que está aqui também, ao público que presente na noite de hoje, estão sintam-se convidados e convidem mais pessoas para virem ouvir e pensar na saúde masculina que é importante também. Obrigado e uma ótima semana a todos.